تنهى لغعوبة الخيوة كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان, سبحان الله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 ومن يتيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار زاهوالة برپادة الله سبحانه وتعالى سمو نيغا بجاواما ويساما ونيغا بموشتراجيما بمو نمو سأتشمو ادلا ناشيه دوشا Kog on uputi, nikoga u zabludi ne može odvesti A koga on u zabludu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala Svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik O vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću I ne omirete izuzev kao muslimani O ljudi bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara A od njega je suprugu njegovu stvorio I od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasjao I Allaha se bojite sa imenom čijem jedni druge morite I rodbinske veze ne kidajte Jer Allah stalno nad vama bdi O vjernici Bojte se Allaha I govorite samo istinu On će vas za vaša dobra djela nagraditi I grijeha vam uprostiti A onaj ko se Allahu I poslaniku njegovu bude pokoravao Postići ono što bude želio U istinu Najlepši je govor Allaha govor i najbolje je uputa uputa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije, a svaka novotarije je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Poštovani slušaoci, assalamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Danas želimo spomenuti samo jednu predaju, samo jedan događaj iz života Allahova poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih časnih drugova ashaba radijallahu anhu međma'in spomenut ćemo ako Bogda pouke iz tog događaja koje je izvukao naš šeh i odgajatelj Murabbi šeh doktor Jahja ibn Ibrahim El Jahja čije nam prisustvo puno nedostaje a koje više cijenimo sada pošto smo se od njega udaljili i trudit se ako Bogda kao što neme to praksa da sa predavanjem ne oduljimo. Ovu predaju bilježi ima muslim od Enesa ibn Malika radijallahu anhu'ma da je rekao nakon što je objavljen ajet Iz sure Huđurat drugi ajd, o vjernici, ne dižite glasove svoje iznad vjerovjesnikova glasa i ne razgovarate sa njim glasno, kao što glasno jedan sa drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primijetite. Tada, kada je objavljen ovaj ajd, časni ashab Allahov poslanika, Sabit ibn Qais, ostaju u svojoj kući govoreći, ja sam Djehenemlija. Izolirao se od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasalam Pa je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalam upitao Saad ibn Mu'aza Ebu Amre šta je sa sabitom da nije bolestan On je moj komštija ali ne znam da je bolestan Odgovori Saad Zatim Saad ode kod sabita i prenese mu riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasalam Na našta sabit reče objavljanje ovaj ajet A vi znate da sam ja između vas najviše podizao glas kod Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam Ja sam Jahenemlija Sad je o ovome obavijestio vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa Sellem reče Naprotiv, on je od Jahenetlija Iz ovog događaja naš šeh izvukao nogobrone pouke i poruke Spomenuje njih 19. 19 pouka koje možemo izvući iz ovog događaja Prva korist i prva pouka je vezana za Allahu počas što je ukazana vjernicima prilikom njegovog obraćanja njima plemenitim i lijepim dozivanjem od onoga koji je gospodar stvoritelj i darodavac jer uzvišeni je Allah početkom uvakata govori ja eihulldzina amenu vi sami ste svjesni toga kako je lijepo osjećaj kad čovjek uradi nešto od osobina vjernika kad uradi neko djelo za koje se ponada da mu je primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kad se ponada da je uvršten u one koji su vjernici kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Vi znate koju počast osjetite kad vas neko od rođaka, rodbine ili prijatelj oslovi sa vjernikom, kada kaže ti kao vjernik da li bi mogo da uradiš ovo, ti kao vjernik da li bi mogo da nam pojasniš ono, koja je to počast i koju radošt čovjek osjeća. Zamislite onda koja je počast kada nas uzvišeni Allah, gospodar nebesa i zemlje, Stvoritelj i darodavac oslovljava sa ja e jehalladina amenu o koji vjerujete Kur'an kao Allahova objava upućena je svim ljudima ali ovi ajeti su posebno upućeni samo onima koji vjeruju i zato su ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u trenutcima kada bi slušali ajete koji počinju sa ja e jehalladina amenu sa pozivom o koji vjerujete posebno pokušavali da se usresrede i da poslušaju koju poruku uzvišni Allah naređuje. Isto kao da te proziva po imenu. O ti, o fulan ibn fulan, obraćam se lično tebi i ove riječi upućujem lično tebi, pa bi pokušavali da se nađu i da se analiziraju kakav je njihov odnos prema riječima koje slijede, kako bi se oplemenili i ukrasili sa onom osobinom i sa onom naredbom koja dolazi ovim ajetima. I ovo je prva koristi, prva pouka, da je ovo velika počast koje je ukazana vjernicima. Druga pouka i druga korist ovog događaja jeste poštovanje prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Jer vidite do kojih detalja uzvišni Allah naređuje lijepo obhođenje prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa je naredio da se ne drižu glasovi u njegovom prisustvu. I ovo je propis koji je ostao i posljed smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Na njegovoj sobi gdje ukopan na jednom od prozora upravo je iscrtan ovaj ajeta. Podsjeti vjernike, da su u blizini poslanika i da ne dižu glasove u njegovom haremu. Zabilježeno je da je za vrijeme vladavine Omera radijallahu anhu došla su dvojica stranaca, dvojica Arapa koji su došli radi namaza u mešdžidu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I u tom mešdžidu veoma glasno su govorili. Pa je Omer radijallahu anhu rekao: "Vallahi, pošto vidim da ste stranci, to neću uraditi, a da znam da ste od Medinelija, od onih koji žive u Medini, sigurno bi naredio" Da vas izbičuju za to što ne poštujete našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Na osnovu ovog možemo izvući koristi pouku da je naredjeno lijepo ponašanje prema svima onima koji su većeg znanja od tebe, koji su stari od tebe i koji su na posebnom mjesto u tvom društvu. Jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je bio na posebnom mjestu i Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je bio učeni od svih prisutnih u njegovom, u njegovom društvu. A u skopu toga je i predaja koju prenose Aisha radi Allahu anha Koje kaže da Allahu poslanik s.a.v. rekao Enzilun nase menazilehum Rekao je Allahu poslanik Postavite ljude na njihova mjesta Postavite ljude na mjesta koje im pripada Želeći time da objasni da moramo imati posebno poštovanje Prema onima koji imaju posebno mjesto u društvu Kao što su stari, kao što su naša rodbina i rođaci Kao što su učeni. Treća pouka koju možemo izvući iz ovog događaja jeste da naš gospodar odgaja umet u svim segmentima i to je pokazatelj potpunosti i savršenstva vjere. Naš gospodar objašnjava umetu na način na koji će se obhoditi prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Iako je to period od svega 23 godine, odnosno pošto je ajat objavljen tek u Medini, riječ je o samo kratkom broju godina dokom života poslanika sallallahu alaihi wasallam ili o kratkom periodu muslimana dok borave u prisustvu kabura poslanika sallallahu alaihi wasallam ali i te kratke trenutke uzvišeni Allah nam objašnjava i podučava nas kako da se ponašamo i kakav ahlak da posjedujemo prenosi se da je došao židov kod jednog kod ashaba Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam sa željom da ismija sahabe pa kaže vas, vaš poslanik uči svakom detalju želeći time da kaže vi isto kao da ste djeca Ne znate da jedete, ne znate da pijete, ne znate da spavate. Sve vas iznova vaš poslanik mora podučiti. Pa je taj jako pronicljivi ashab odgovorio, jeste Wallahi. Upravo je tako kao što si i rekao. Podučava nas čak i načinom na koji trebamo da obavimo nuždu. Zamislite kako je to zvučalo tom židovu koji je došao da ponizi muslimane. Došao je da ponizi muslimane i da im pocijeti kako su oni poput djece Ne znaju ništa sami da urade. Ali se muslimani sa tim ponose Musliman se sa tim ponosi I odgovara mu direktno Potvrđuje mu to Jes vallahi Naš poslanik nas uči svakom detalju Uči nas i većem od onog što se ti spomenuo, Uči nas čak i načinu Na koji dobavimo našu nuždu Tako je naš gospodar Odgaja umet u svim segmentima I to je pokazatelj potpunosti I svršenstva vjere Četvrta koristi povuka iz ovog događaja Jeste važnost budnosti i opreza kao i važnost udaljenosti od nemarnosti. To jest govor jednog muslimana mora biti zasnovan na razumijevanju i znanju o onome o čemu govori. Da pazi šta govori i da pazi način na koji govori, da mu ne bi propala djela, a da sam toga nije ni svjestan. Jer, pogledajte, Ashab Allahoposlanika je u prisutstvu njegovom govorio jačim glasom. I to je ono što je bila njegova priroda. Priroda ovog Ashaba, Sabit ibn Qajsa bila da kada se obraćao, obraćao se jako podignutim glasom. Međutim, kada je čuo ove ajete, osjetio se prozvanim, prepoznao se u toj zabrani i pobojao se za svoja djela. Pobojao se da ne može kontrolisati svoj glas u prisutu poslanika, wasallam, pa se zato udalio od poslanika. Udalio se od njega kako ne bi upao u ovu grešku i ovaj grijeh i kako mu u potpunosti ne bi propala njegova djela. Pošto nije bio siguran o mogućnosti vladanje svoga glasa, Onda se udalio da uopšte ne dođe u takvu situaciju. I to pokazuje kolika je važnost, budnosti i opreza. Ukoliko ne možeš nečeg da se suzdržiš, nemoj to meni ne prilaziti. Nemoj sebe dovoditi u iskušenje. Mada Allahu, opostanik sallallahu alaihi wa sallam je bio milostiv i bio toga. Pa se prnosi da ga jedan od ashaba, jedan od bedevija, dozivao ispred njegove kuće. Izuzetno povišenim glasom. Govorio, ja Muhammed, o Muhammede. Jer u osnovi, kada želimo nekog dozovemo, moramo povećati glas. Pa Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam Bojeći se da mu ne propadnu njegova djela Povišio je glas iznad toga I odazvao se Lebejk, odazivam ti se Bojeći se da ne propadnu djela Da ne propadnu djela ovog muslimana Peta korisni, peta pouka Jeste da su ashabi Allahu poslanika Sallallahu alihi wasallam Razmišljali u Kur'anu I razmišljali i pokušavali Da shvate šta je suština Tih naredbi I upravo su se ponašali da se ti ajeti odnose direktno i prije svega na njih. Tako da vidimo ovog ashaba, kada se je osjetio prozvanim i kada se osjetio upozorenim od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, protumačio je to na način da više nije smio da dolazi uz prisutu poslanika sallallahu alihi wa salam. Šesta pouka i šesta korista događaja jeste da moramo staviti sebe u spregu krivnje, jer sabitovo dijelo upućuje na ono što je zabranjeno. Njegovo podizanje glasa upućuje da radi ono nešto što je zabranjeno. A to podizanje glasa prilikom govora sa poslanika sallallahu alihi wasallam drugačije i nije moglo biti. Međutim, odma je sebe stavio u spregu krivnje. Odma je sebe doživio da je prozvan i pokušao da se očisti od tih stvari. Nije sebe zavaravao i nije sebi nalazio opravdanja, nego je odma pokušao da taj ajet primjeni kod sebe do savršenstva. Sedma koristi, sedma povuka ovog događaja jeste da se moramo pribojavati za svoju dušu od Allahove kazne sa nastojanjem našu dušu odgojimo znači moramo se pribojavati za svoju dušu od Allahove kazne i moramo nastojati da svoju dušu odgojimo jer vidimo da je ovaj časni ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam sabitun qais udalio se od poslanika sallallahu alaihi wasallam kako bi odgojio svoju dušu i kako bi pokušao kako bi pokušao da primijeni ajet i da stabilizira svoj glas da stabilizira svoje obhođenje prema drugima pa tek onda kada se tome poduči kad odgoji svoju dušu tek onda da se pridruži našem poslaniku dao ovaj je prijednost odganju svoje duše a nije ulazi u neke pustolovine i nije htio da u prisustu poslanika vježba te stvari bojeći se da mu ne propadnu njegova djela i na taj način su ashabi korili svoju dušu i na taj način su ashabi odgajali Odgajali svoju dušu Osma korist i osma pouka iz ovog događaja Jeste da se Allahu posanik sallallahu a.s.m. susretao sa svojim drugovima Allahu posanik sallallahu a.s.m. se susretao sa svojim drugovima Pa kada bi neko od njih falio Kad neko od njih ne bi bio prisutan On bi to primjećivao i respetivao bi se za njihovo stanje On je uvijek imao kontakt sa svojim drugovima Uvek je obilazio ili primjećivao njihovo prizustvo i to je ono što s čim se mora okititi svaki musliman a da ja i misionar prijen pri njih. Deveta pouka i korist ovog događaj jeste muškarci svoja poznanstva stiču u džamijama i oni se sreću sa muškarcima upravo u džamijama kao što vidimo da je Allahu postanik sallallahu alayhi wa sallam upitao o stanju svog ashaba upitao je Sa'ada ibn Mu'aza Šta je sa Sabitom Nkaisom? Upitao ga je upravo u džamiji jer je primijetio da ne dolazi, da Sabit Nkais ne dolazi u džamiji. Iz ovog događaja možemo izvući desetu pouku i desetu korist, a to je da je propisano nadijevanje nadimaka. Propisano je i dozvoljeno nadjevati lijepa imena i lijepe nadimke. Kao što je ovdje Allah poslanik wasalam, upitao Saada i Muaza oslovljavajući ga sa Ebu Amre oslovljavajući ga sa O Oče Amrov nije ga pozoao po njegovom pravom imenu već ga je prozvao po njegovom nadimku koji je bio Ebu Amr. I to je ono što musliman mora i što bi trebao da radi. Ukoliko neko od naše braće muslimana nema Lijep nadimak ili ukoliko mu je ime skraćeno i poistovećuje se sa nekim nevjerničkim ili neozbiljnim nadimcima, trebali bi to da izbjegavamo. A ako želimo da nadenemo nadimak, onda bi trebali da nadenemo neki lijepi nadimak, neki koji će otkriti neko lijepo svojstvo i postać tog čovjeka kojeg dozivamo da se ukrasi da se ukrasi sa tim svojstvom. Ne smijemo se dozivati skraćenicima iz naše imena koje su slične imenima kafira već moramo se prozivati lijepim nadimcima i to je ono što je propisano i to je ono što možemo zaključiti i to je koris koje možemo izvući iz ovog događaja 11. korist 11. poruka da su najbliži ljudi svakom čovjeku njegove komšije i oni bivaju pitani za njega znači, najbliži ljudi svakom čovjeku su njegove komšije i oni bivaju pitani za njega jer Allahu posanik sallallahu alaihi wasallam kada ga je interesovalo stanje sabitin kajsa Znao je koga će pitati. Upitao njegov komšiju Saada i Mu'aza. Upitao je Ebu Amra. Međutim, pogledajmo kakav je odnos naš sa našim komšijama. Koliko mi znamo o njima i koliko oni znaju o nama. I nažalost, upravo je internet jedna od stvari koje ugrožava komškijske odnose. Mi primjećujemo razne forume i primjećujemo razne akcije koje brinu o muslimanima na istoku i na zapadu. Koje pokreću razne sergije. I razni inicijative za pomoć raznih muslimana koji su udaljeni od nas čak nekada i hiljadama kilometara, a često ne znamo za stanje naše komšije. Dobro je pomoći muslimana gdje god on bio i ne treba gledati da li je on udaljen ili da li je blizu, da li je od naše nacije ili nije. Međutim, ne smijemo dozvoliti da pratimo stanje muslimana i u Egiptu i u Kini i u Americi i u svim državama svijeta a ne znamo kako je stanje naše komšije jer prije nego što nas uzvišine Allah pita na koji način smo pomogli muslimanima u Siriji pita će nas na koji način smo pomogli našim komšijama tako da iz ovog događa izvlačimo koristi pouku da najbliži ljudi svakom čovjeku su njegove komšije i oni bivoju pitani za njega 12 pouka i 12 korist ovog događaja jeste lije po muslimanu i to zaključujemo na osnovu riječi kada je Allah poslanih sallallahu alihi wasalamu pitao šta se sa sabitom da nije bolestan kada je upitao za njegovo osustvo odma je Allahu poslanik sallallahu alejhi ima opravdanje za njega jedino što spominje od mogućnosti da ne prisustvuje namazima u među de Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste njegova bolest ne sumnja u njegov islam ne sumlja u njegovu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem niti sumlja u njegovu želju da se on želi družiti sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem Međutim, pribojava se da nije kojim slučajem da nije kojim slučajem bolestan. Pogledajmo sada nas. Pogledajmo kako se mi obhodimo kad čujemo da naš brat ne dolazi u džamii ili kad primijetimo neke druge stvari kod našeg brata. Da li prvo imamo lepo mišljenje o tom muslimanu? Da li prvo pomislimo i nađemo neko opravdanje za svog brata muslimana ili odmah krenemo sa napadima i odmah krenemo sa sumnjama? Nažalost, najčešće bude ovo drugo. Nažalost, najčešće čujemo da prvo počinjemo sa sumljama i onda nastavljamo najčešće kažemo ja to je ono što sam i očekivao jer ja sam kod njega primijetio, ja sam kod njega vidio i kitimo i ono što jeste i ono što nije. A ovaj događaj nas uči i suprotno tome. 13. povuka i 13. korist iz ovog događaja jeste među komšijsko stanje i upoznatost sa stanjem svoga komšije u svim situacijama i poznavanje njegovog zdravstvenog stanja i to zaključujemo na osnovu riječi kada je odgovorio Saad Muaz odgovorio je on je moj komšija ali ja ne znam da je bolestan 14. povuka i 14. korist ovog događaja to je interesovanje za razlog komšinskog odsustva iz Mežida mi se moramo interesovati za razlog komšinskog odsustva iz Mežida moramo vidjeti da li ima nekih problema da li ima neku bolest da li ima neku potrebu da li ga možemo pomoći Jer ukoliko budemo brnuli jedan za drugoga Omili će nam se naš islam Omili će nam se naš džemat Na taj natin ćemo biti ustrajni na pravom putu Svaki je čovjek slab Svaki čovjek je potreban pomoći Allahu i poslanici sallallahu aleyhi wasallam Su bili potrebni pomagača Svaki od njih imao Ili kao Musa svoga brata Haruna i Nukaba Koji su bili uz Musa Ili Isa sa svojim havarijunima ili Muhammed s.a.v. sa svojim ženama i ashabima svi oni su bili potrebni pomoći pa kakav je onda slučaj sa nama zar mi nismo još preči pomoći i zar nismo još preči nekoga ko će nada nam djeti i koji će nam pomagati u onom trenutku kada doživimo neku krizu ili kada nam je pomoć potrebna 15. povuka iz ovog događaja jeste da postoji nešto što je međusobno provjeravanje komšja u svim stvarima Moramo pratiti kako je stanje našeg komšije, ali ne pratiti saspekta da ga uhodimo i da želimo da vidimo njego mahane, nego moramo pratiti na koji način živi taj naš komšija, da li ima neku potrebu, da li ga možemo na neki način pomoći. Bez obzira radilo se muslimanu ili nemuslimanu, ukoliko je čovjek nevjernik, on ima jedno pravo kod tebe, a to je pravo komšistva. Ukoliko je čovjek musliman, onda ima dva prava kod tebe, a to je što je tvoj komšija i to što je tvoj brat musliman. Međutim, ukoliko je čovjek musliman i tvoj rođak, onda ima tri prava kod tebe. A to je pravo komšijstva, pravo islama i pravo rodbinske veze. Zato moramo provjeravati, međutim istovremeno moramo se povjeravati za naše stanje. I komšija bi trebao da ima slobodu da nam se povjeri o svim svojim problemima. 16. povuka i 16. korist ovog događaja jeste ustrušavanje od izdavanja fetvi i odlazak od učenijih ljudi radi njih. Jer Saad i Muaz kada mu je Sabit rekao da se ajeti odnose na njega i da se on prepoznao u tim ajetima nije rekao odma, Ne, to se ne odnosi na tebe. Nemoj da se brineš. To se odnosi na skroz drugo stanje. Ti si se obraćao Allaho poslaniku sallallahu alaihi vo sellem i u tom obraćanju bilo normalno da podigneš glas. Onda to se odnosilo prije nego što je objavljen ajed. Nisi bio upoznat s propisom. Ništa o toga Sadnu Muaz nije rekao. Već je otišao kod Allaho poslanika sallallahu alaihi vo sellem. Pa mu je prenio Bog čega saabit ne dolazi kod njega. Pa je čekao da Allaho poslanik sallallahu alaihi vo sellem, objasni. Da li je sabitovo tumačenje ispravno ili ne Zato moramo se uslušavati od izdavanja fetvi Kao što je to uradio Saad i Muaz I moramo odlaziti kod učenijih ljudi Da bi nam izdali fetvu Kao što je to uradio Saad Ibn Muaz Odlazit ći kod poslanika Sallallahu alaihi wasalam Sedamnesta pouka I korist ovog događaja Jeste da je propisano obradovati muslimana Propisano je obradovati muslimana Jer to je uradio Saad Ibn Muaz Kada je saznao od Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da se ove riječi ne odnose na njega, da se ne misli na sabita i da sabit nije od džehenemlija, požurio je do sabita da mu prenese te vijesti. Požurio do sabita da mu prenese kako on nije od džehenemlija, već kako je on od dženetlija. Divan li je ovaj komšija i divne su ove vijesti. Kakve vijesti mi donosimo svojim komšijama? čak kada i dođe situacija da mu moramo prenijeti neku ružnu vijest na koji način je prenosimo da li pokušavamo da ga pripremimo za to, da li smo prijem toga ga navikli svakodnevno da mu donosimo lijepe vijesti pa da lakše podnesi neku ružnu vijest ili idemo kod komšije samo kad treba donijeti ružnu vijest ili idemo kod našeg muslimana, kod našeg brata muslimana samo kad treba donijeti neku ružnu vijest, moramo se okititi sa ovom, sa ovom odlikom sa ovom odlikom koja se našla kod Saada i Moaza. Ako vidimo priliku da možemo obradovati naše komšćiju, da požurimo, da je iskoristimo, jer je propisano obradovati muslimana, propisano je obradovati svoga komšćiju. 18. povuka i 18. korist iz ovog događaja jeste da su ashabi bili udaljeni od samodopadljivosti i umisljenosti. Jer mogao je Saabit ibn Qais da nađe mnoštvo nekih opravdanja i da spomjene svoja mnoštva dobrih djela kako bi mu se učinilo da je njegovo podizanje glasa pred poslanikom sallallahu alaihi wasallam nešto jednostavno i nešto malehno da se ne osvrće za tim međutim ne, ovdje ovaj časni ashab nije pao u samodopadljivost i nije pao u umisljenost već je pokušao odmah da primjeni ajete iz Allahove časne knjige kako bi upotpunio svoju vjeru i kako bi sačuvao svoje dobra djela opet ovdje nažalost primjećujemo u našoj okolini i kod nas sami, da je prisutno samodopadljivost i umišljenost. Svako je zadovoljan sa svojim stavom i svako je zadivljen svojim mišljenjem. Svako je zadivljen svojim stavom i svojim mišljenjem. U velikoj mjeri, problemi međubratski koji se dešavaju u našim džematima, u našim ukruženjima, su upravo spog samodopadljivosti i umišljenosti. Svak je prezadovoljan sa svojom pametju, ne interesuje ga mišljenje drugih, I ne interesuje ga da provjeri njegovo mišljenje kako njegova okolina, njegovo braće muslimani to odoživljavaju. Malo je skromnosti, a puno je nažalost danas samodopadljivost i umišljenosti. Ovaj nas događaj uči da moramo biti da moramo biti ponizni i da se moramo očistiti od umišljenosti. 19. I posljednja pouka i poruka i korist ovog događaja koju želimo večera spomenuti jeste ustranost na dijelu i samokontroli čak i ako je neko od dženetlija. Jer sam sabit nije ostavio džihad sve dok nije postigao šehadet. Njega nije zavaralo to što je od dženetlija pa da ostavi činjenje dobrih dijela. Kao što je uradio Allahu poslanih sallahu alaihi wa sallam. Kada su mu žene prigovorile, odnosno upitale zašto ti toliko klanjaš, zašto ti toliko seždu i kijam činiš. Kad si ti čovjek kojem su oprošeni grijesi koju činio i prijen i kasnije. Međutim, Allahu poslanih sallahu alaihi wa sallam je odgovorio... Zar da budem od onih koji nisu zahvalni gospodaru svjetova, to što ću ući u dženet, zar to da mi bude razlogom da ne zahvaljem Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte koje je učenje Islama, čemu nas Allahu postanik sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte sabitni mu kis šta je uradio, iako je saznao da je od dženetlija nije ostavio činjenje dobrih dijela, nije ostavio džihad na Allahom putu, već je ustrajao na tome sve dok nije sreo svoga gospodara. Svedok dok nije došo, doše hadeta na Allahovom putu Tako su radili i ostali ashabi Allahov poslanika Mnogi su oni koji su obradovani dženetom Mnogi su oni kojima je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam Lišno rekao da su celonici dženeta Poznat je hadis o destorici kojima je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam U jednoj rečenici objećio dženet Onda o ljudima koji su bili ubici na bedru Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao Možda je Allah pogledao u njihovo srca i rekao radite šta hoćete posljen bedra, toliki ste hizmet učinili, toliko ste uslugu učinili za islam i muslimane da možete posljen današnjeg dana raditi šta hoćete niko se od njih nije zavaro time. oni koji su dali prisego Allahom poslaniku sallallahu alihi wasallam ispod drveta Dali se neko od njih uzoholio i da neko od njih rekao je gotovo, ja sam od dženetlija ja sam uradio ono što je bilo do mene, ja dalje ne moram Ja od mogu ležati. Ja se više neću boriti za ovu vjeru. Ja više neću doprinositi i koristiti muslimanima. Niko nije od njih. Ne možemo naći ni jednu osobu od ashaba Allaho poslanika sallallahu alihi wasallam da se zavaro i da je upo upo u tu šeitanovu zamku. Pogledajte na drugu stranu. Šta nalazimo kod raznih sufijskih sekti i kod onih koji u njihovim redovima sebe predstavljaju šejihovima? Kaže čovjek mora obavljati namaz sve dok mu ne dođe jeqin kad mu dođe jeqin onda više ne mora obavljati namaz a šehovi njihovi tvrde upravo za sebe da je njima došao jeqin i da odnosno potpuno ubjeđenje kako oni to tumače i da više ne moraju da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala za njih je obavljanje namaza primitivna stvar koju su oni prevazišli i sebe smatraju evlijama i sebe smatraju Allahovim prijateljima dok istinski islamski učenjaci znaju tašno tumačenje ove riječi jetin. Nema sumlje da se to odnosi na smrt, da se obožava Allah subhanehu wa ta'ala i da se klanjamo Allahu subhanehu wa ta'ala svedok dok ne dođe smrt. To su one pouke i poruke koje je naš sheikh Jahja ibn Ibrahim el Jahja izvukao iz ovog događaja. 19 pouka iz ovog jednog događaja. 19 pouka i poruka i koristi S kojima trebamo odgojiti našu dušu I s kojima trebamo se približiti Allahu subhanahu wa ta'ala Takav je bio govor našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam Sa malo riječi puno je govorio Sa malo riječi Puno je podučavao Tako sa ovim jednim događajem I sa ovim par rečenica Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam I sa par postupaka njegovih ashaba Radi Allahu anhu međma'in Mi možemo da se oplemenimo I mi možemo da odgojimo našu dušu. Mi možemo da usavršimo neke stvari. Savršimo do granica ljudskog savršenstva. A nikada naravno ne možemo postići potpuno savršenstvo. Uvijek ćemo biti manjkavi i uvijek ćemo biti nepotpuni. I to je i odnos islamskih učenjaka i ashaba prije njih. One bi uzeli jednu predaju i pokušali da izvuku sve koristi iste predaje pa nam je poznato iz malo riječi laho poslanika sallallahu alaihi wasallam islamski učenjaci bi izvlačili i po stotinu pouka i po stotinu koristi pokušali bi da pogledaju taj hadis da protumače te riječi i da izvuku i najmanju korist koja koliko god izgledala mala puno će nam značiti i može nam donijeti puno koristi i puno hajra i na dunyaluku i na ahiretu potičem zato i sebe i vas da se ne zavaramo sa čitanjem mnoštvo knjiga nego da stanemo i razmislimo o onim stvarima kojima te knjige govore da se ne zavaramo sa čitanjem mnoštvo hadisa već da zastanemo kod svakog hadisa i da pokušamo da primijenimo ono čemu nas ti hadisi uče za nam nije poznato da je Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma učio suru bekare deset godina a poznato nam je da sura bekare kao što kažu islamski učenjaci sa država hiljadu naredbi i hiljadu zabrana i hiljadu informacije odnosno habera Abdulah ibn Omer nije htjeo na brzinu da naučite ajete kao što nažalost ni radimo postanemo hafizi za dvije tri godine a nismo razmislili o tim ajetima učenje Kur'ana napamet je veliki khair i to je ono na šta moramo dati akcenat više nego što sad radimo Međutim, isto tako, moramo dati akcenat na razmišljanje o tim ajetima Iščitavanje tefsira Ova blagodat koju mi, bošnjaci, imamo je velika blagodat Mnogi narodi ne znaju arapski, a nemaju literaturu na bosanski jezik Nama su, alhamduljela, naše daje, naši šejihovi koji su u Bosni i Hercegovini Učinili veliku uslugu, pravili su na mnoštvo knjiga Međutim, knjigama je i tefsir od Mkathira Ko od nas redovno čita ovaj tefsir. Ko pokušava da zastane kod svakog ajeta i da pročita šta je to što uzvišnji Allah želi da nam poruči. Ako zato nemamo vremena, pa da onda imamo vremena da čitamo prijevod značenje Kur'ana? Da pokušamo da se oplemenimo i da se podučimo onome što uzvišnji Allah želi da nam prenese i s čim uzvišnji Allah želi da nas oplemeni? Nemojmo se zato zavaravati, već trebamo raditi onako kako nas je podučila naša ulema. Kao što vidimo iz ovog događaja, devetna jest koristi i devetna jest pouka, a njih sigurno ima i mnogo više i kada bi se vratili na islamsku literaturu, na tumače ovih hadisa, našli bi to daleko više pouka, pouka i poruka. Mi ćemo se večera zadovoljiti sa ovim. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će mnogo čitat njegovu knjigu i koji će mnogo čitati hadise Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam i koji ćemo biti od onih koji će mnogo čitati korisnu islamsku literaturu. Međutim, da istovremeno budemo od onih koji primjenjuju ono i razmišljaju o onome što nam poručuje gospodar nebesa i zemlje, koji nam poručuje onaj koji nas je stvorio i onaj kome ćemo se svi vratiti. Molim Allaha da vas nagradi na vašem sabru i da vas nagradi na vašem prisustvu. لعصر إن الإنسان لفي خسر إنسان. كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في